Їдемо? – запитує мене Андрій і бере під руку. Мені подобається квартира, клара і гастрит. А я їм – ні. Нічого не зробиш. Я залишаюся на господарці. Я залишаюся сама. Я дивлюсь у вікно. Шер то сумно лежить біля під'їзду, то носиться на чолі зграє дворових собак. А він – Тарзан псової породи. А я Мауглі, що по суті одне й ж. Нічого. Я навчу його вити вовком, а він мене лазити по деревах. Юшкова попередила, що Шер чекає на Марка, а любить її. Не страшно. Хтось повинен бути ломбардом. Я повертаюся на роботу. Баба Маня рада. Андрій стривожений. Насті важко оформити розлучення з неіснуючим чоловіком. Виїзд відтягується. Я посміхаюся Андрієві. Він посміхається мені. Баба Маня шипоче, що в нього руки стали зовсім золотими. Іноді вечорами я телефоную йому додому і мовчу. Мені подобається його голос і моє мовчання. Ми постійно у цій невідповідності. Тому і легко. Ранками до колишньої юшковської квартири приходить Шер. обнюхує поріг, заходить до кімнати, гордо не впізнає гастрита і вперто дивиться мені в очі. «Нічим не можу допомогти», – кажу я, і пропоную йому поїсти. Він з докором гарчить і йде. Наші стосунки ніяк не налагоджуються. Та мені і байдуже. Швидко приходить осінь. Усіх осінь. А в мене ще літо. Я просто вагітна. УЗД переконливо підтверджує це. Баба Маня розсекречує мене легко і впевнено. «А він знає?» Вона киває головою в сторону ординаторської. «Туди-сюди?» Баба Мені схожа на китайського болванчика. «Вона пробує відмовити мене від аборту». «Хто?» – питаю я невинно. Ну, не мороч голову, Катю. Що за жарти?» «Знає?» «Ні». Я говорю тихо і розсудливо. Коротке слово «ні» Я співаю, як пісню. «Скажи!» – вимагає вона і наполегливо стискає мою руку. «Скажи!» «А хочеш я скажу?» «Що? Що я вагітна? Від Андрія, Марка і від Негра?» «Що життя ура триває?» «Що виїзд знову відтягується, бо треба щось робити з аліментами?» Збентежена Юшкова телефонує ввечері. Це правда? Так, кажу я втомлено. Остогидла вона мені до чортиків. Не знаю, коли встигла, але остогидла. Ну, будемо брати навколо плідні води робити аналіз ДНК. Ти ж розумієш, що все це час, якого в нас немає? Вона кричить і, мабуть, плюється. Бореться за щастя. Чи ти на цьому хочеш заробити? Я тихо кладу трубку. Юшкова винна сама. І територіальна цілісність моїх вод порушена не буде. До нового року мій живіт стає схожим на гудзик. До нього можна прикріпити крила, і я стану схожою на вітряк. Нормальний дон кіхот мене впізнає відразу. Андрій стежить, щоб мене не перевантажували роботою. Баба Маня суворо стискає губи і в'яже комусь синю шапочку. В'язання робить наше відділення вразливим. Смерть частенько прослизає у палати. Насміхається над бабою Манею, ловить момент і... У новорічну ніч приїжджає Ігор Львович і Като. Життя робить реверанси або викрутаси. Він врешті привозить мені гроші, понуро перераховує їх і сідає в крісло.